Европа ще има твърд, обединен и пропорционален отговор срещу действията на Доналд Тръмп, свързани с желанието му Съединените щати да придобият Гранландия. Това каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч на Световния економически форум в Давос. Оттам прозвучаха и историческата, както вече наричат, реч на канадския премиер и категоричната позиция на френския президент Емманюел Макрон. Дания бойкотира форума, а днес, сряда се очакват да произнесе реч. Вчера, обаче, той каза, че САЩ няма да се откажат от Гренландия. Европейският парламент замрази одобрението на търговското споразумение с щатите. Сега обаче, обаче ви предлагам един съвсем различен ъгъл към Възела Гренландия. Първо, отричаш е, глобалното затопляне и климатичните промени. Чакаш обаче, в резултат на климатичните промени, ледовете да се стопят и се готвиш, ако не стане другояче, с армията си да си вземеш един освободен от ледовете значителен къс от земното кълбо, нищо, че е част от друга държава и то държава, която ти е партньор. Това ли виждаме на практика с упорството на Тръмп? да завладее чужда земя. Така накратко влизаме през по-различен ъгъл, климатичен, в един военно-геополитически парадокс на Гренландия. Едни и същи политически и економически кръгове първо отричат климатичните промени, но разчитат на тях да разтопят леда за добив на ресурси и подземни богатства. Нещо повече тези Политически и економически кръгове са готови да защитят този свой бизнес интерес, дори със сила. Добър ден, казвам на Геннадий Комдарев. Здравейте, благодаря за поканата. Геннадий анализира политики в сферата на климат и енергетика, също така е автор в Климатека и да започнем от там, Гренландия вече не е просто климатична тема, нали? така, защото доскоро, ако се появяваше в нашите новини, беше в така екзотичният разказ за топенето на ледовете. Но кога ледът се превърна в, всъщност във военен въпрос? Вие усетихте ли го този момент? А, може би а, изостренето на темата от последните седмици направи Гренландия доста по-позната и геополитически за аудиторията. А, а, кои, много хора познават Гренландия може би като едно любопитно място, което като деца сме чували а, по време на документални филми по програмата АТЛАС а, преди десетилетия, като едно скучно, замръзнало място с следена покривка, която а, на места е над 3 км дебела. Как да танковаме? Гринландия всъщност е най-големия остров на планетата от, с а, площ от над 2 милиона квадратни километра, т.е. може да нанесем България 20 пъти а, тази площ и през последните 29 години а, има постоянно намаляване на ледената покривка там. А, една малка част от острова на практика е извън полярния кръг, всичко друго е в полярния кръг. Толкова навътре, че а, затова тя се превръща в една твърде една земя, която е толкова важна, разположена геостратегически. А, и затова започват и тези а, все по-сериозни интереси. Част от картината наистина е свързана с климата, защото все повече а, земя от а, тази покрита със след а, а, Земя, става достъпна и за добивна дейност. 25 от 34 ключови а, минерала, които Европа има нужда за своята а, индустрия, на практика се срещат а, в Гренландия. А, как да тълкуваме сигналите от Съединените щати? Те говорят за взимане на острова по какъвто и да било начин. т.е. допускат и военно превземане най-вероятно. Ако не стане по другия начин купуване на острова, а, реална готовност за упражняване на сила или стратегически натиск над Европа, вие какво виждате? Като един специалист по климат, всъщност и по а, енергия? Да, и, и като не специалист по темата сигурност, на мен поне ми правят впечатление няколко а, неща в този контекст. А, първо, а, спекулира се и е възможно все още това да е сценарий. Гренландия а, да се планира като по-скоро като димна завеса или като нещо, което може да се използва като разменна монета и в преговорите с Украина, така че Европа да бъде принудена а, да приеме по. А, по-лош компромис по отношение на изхода от войната. Възможно е да се ползва като разменна монета за друга или дори като отвличане на вниманието от други планирани действия на Вашингтон. Разбира се, няма никакъв повод да мислим, че Тръмп не е сериозен по отношение на анексиране на Гренландия и това е най-обезпокоителното. Виждаме от последните дни цялото втвърдяване на тона от страна на европейските лидери и Канада. Във връзка с темата. Абсурда идва по няколко линии, защото това би означавало неприятелско действие и превземане на сила на една територия, суверенна територия от друга държава партньор в НАТО. А НАТО всъщност е под. Общото американско командване, винаги а, високо поставен американски офицер а, води общото командване на Алианса. На практика няма сценарии и никога не е мислено за сценарии, по който вътре в Алианса ние трябва да, да насочваме пушки и ракети а, един срещу друг. Идеята е за, за отбрана към външни, а, към външни а, врагове той, и фактори. Сега, а, и но... това всъщност заплашва да взриви Алианса напълно. Отговора на Европа беше много премерен, ако позволите само да довърша, по отношение на изпращане на а, малки групи войници от различни държави в Гренландия. Нещо над което а, и редица водещи медии си позволиха да се присмеят, да кажем, от страна на Германия 13 военнослужещи. Девет са общо държавите, които ще имат контингент в Гренландия, като Борин и Дания. Но всъщност това е един изключително важен дипломатически сигнал, защото при едно неприятелско действие от страна на Вашингтон, това вече се превръща в един много по-сериозен международен конфликт, дори да дай Боже да няма никакви кръвопролити и да не се стига до до такива моменти, но Европа дава сигнал, че всъщност е немислимо ние да се бием едни с други. Няма как да се даде много сериозен отпор на едно злонамерено действие от страна на САЩ. Но това означава САЩ да се изправи срещу 9 свои партньори в Алианса и евентуално дори, дори да държи военнопленници от 9 държави, което е изключително Силен дипломатически сигнал и нещо, което аз не виждам как ще бъде лесно поправено в бъдеще, дори при смяна на, на ветровете в Вашингтон. Тоест, ако ви разбирам правилно, казвате, че тези малки, малобройни европейски контингенти в Гренландия а, са символични, но тази символика може да е на практика и ефективна защита, възпиране чрез присъствие, когато потенциалният агресор е съюзник. А, доколкото международното право още съществува, да, това е изключително, а, изключително силен, а, а, силен сигнал и ход по отношение на като, като дипломация. А, това, пак казвам, не може задължително да спре сегашната администрация в Вашингтон, където а, Виждаме и Тръмп, и, и, и хората, с които се е обградил, идват със своите биографии. Това не са най-емпатичните хора, които, а, които на всичкото отгоре обичат да се възползват от слабостите. А Европа, а, даваме си сметка, че почти няма как да даде а, военен отпор. Трябва да бъде някакво много хитро действие, което, което Европа да приложи. А, но, но просто в никакъв случай това не е действие, което заслужава на смешка, още по-малко самоирония, точно защото то съдържа изключителен символизъм по отношение на това, как за напред ще гледаме на едно злонамерено действие. Наскоро Съединените щати отправиха заплахи за увеличаване на търговските мита към държавите, които изпратят макар и символични контингенти в Гренландия. Как това според вас ще повлияе на европейското единство и солидарност? А, ами, а, видяхме първоначалният отговор а, в, а, и в Давос вчера и а, предните дни. А, виждаме един много по-остър и директен език а, по отношение на това, че няма да бъде прието това извиване на ръце и, и този рекет. А, а, защото а, нали, всичко, което в момента Вашингтон прави, дори да има някакъв резон. Аз мисля, че европейските лидери нерядко казваха, че в определени действия, окей, ние си научаваме урока, нали, тук и тук през годините има какво да се наваксва. Но определени червени линии, когато се минат, вече наистина това не е приемливо, защото говорим за едностранни действия, които променят световния ред, които променят договори, които променят международното право, от днес за утре. Не да кажем, с някакъв преход от години, в който дадени договори могат да изтъкат или а, партньорите могат да, се, да адаптират своите действия. Наистина говорим за действия, които са от днес за утре, с цялото бързане а, на сегашната администрация да, да залее и, и собствената си държава и света с действия, които а, по никакъв начин стандартния правен ред а не може да, а, да обеме и да да реагира по някакъв адекватен начин. Сега, аз ви връщам на този климатичен аспект, защото за мен наистина този образ на ледовете, които а, са превръщали една територия в а, неинтересна за бизнес-апетити, те обаче отстъпват Ледовете се топят в резултат на климатичните промени, които пък са в резултат на човешката дейност и човешката индустрия. Изведнъж се оказва, че това се превръща в апетитен къс земя. Споменахте спекулации по отношение на това, че може Гренландия да се използва като разменна монета по отношение на Украина, но и в Украина виждаме един такъв климатично обусловен елемент а, на военния конфликт. Русия систематично атакува точно енергийната система и то насред ледена зима, минусови температури, минус 10, минус 15 и непрекъснати а, атаки от дронове или даже а, сериозни а, ракети като орешник. А, а, как гледате на това особено климатично измерение на военните конфликти? А, да, да, и, да, климатичното измерение не се а, ограничава наистина само до Гренландия, където виждаме, че с топенето на ледената шапка и все по-продължителната по достъпност на Северния ледовит океан се отварят нови търговски маршрути и нови маршрути за военни действия от страна на, на противници. Но климатичния елемент присъства на много места. сега, по отношение на ситуацията в Украина, нали... В момента е малко трудно да, обес... да, да кажем, имаме студената зима е елемента който а, климатично помага, защото ние не можем да отдадем студената зима непременно сега и веднага на климатичните промени. А, истината е, че предните по-топли зими изиграха лоша шега на очакванията на Русия, как може да води военни действия, тази зима е поне а, това, което се, това, което наблюдаваме до момента, е това, което работи в, а, а, в полза на Путин а, да може да турмози много повече населението на Украина. Но климатичен елемент, истината е, че има в много повече от а, конфликтите и а, а, социалното напрежение, което се случва в различни региони в света, а, трябва да подчертаем, че а, продължителната суша и, и проблеми с реколтата бяха една от причините. Включително а, за всичко, което се случи а, в Сирия и а, създаването на, на ислямска държава там. А, в момента а, режима в Техеран а, също беше поставен на колене заради пренебрегване на климатичните тенденции и, и армирането от страна и на ирански учени през, през предишни години, защото страната е изправена пред много сериозно безводие. Uh, и водна криза, нали, която също се отразява на, uh, на начина на живот на добивите и на възможността да се изхранва население. Да ви така, върна че, към Гренландия. Става все по сериозен. Да климатичният елемент става все по сериозен, казвате, да ви върна към Гренландия. Какво послание отправя към Русия упорството на Доналд Тръмп да придобие чужда земя? Uh... Това е покайна към, към всички други лидери, които смятат, че, че силата е това, което е носител на правото, да подхождат по същия начин. А какво послание а, в този смисъл изпращате? Надявам по някакъв начин всички разумни сили да успеят все пак да извлекат ползи от, от цялата ситуация, т.е. да не стигаме до, до, до крайни сценарии и загуба. А, а, а по-скоро нали, да се размине с това, че получаваме а, вкус на едни сценарии, за които никой до сега не беше мислил. И това а, нали, малко така, като едно опарване а, да ни е уроки как трябва да планираме бъдещето. Със сигурност ще има прекрояване на, на алиансите и на начина по който се партнира а, в тях, но за момента изхода остава. А, отворен край. И виждаме, че малките сили, мал, малките и средни сили а, в свободния свят се опитват по някакъв начин да се прегрупират и да, а, да работят, да, да, да, да говорят в един глас и в същото време да диверсифицират общите опциите си. Тоест не само с а, обещания и договори, а вече наистина с една диверсификация, която на ресурсите която реално им дава възможност никога, никой да не извива ръцете им. Но това отнема години и време. Последно смятате ли, че Европа ще играе по-самостоятелна роля спрямо САЩ, ако говорим за отключване на една нова ера, включително на арктическа политика, политика спрямо ледовете над двата полюса? Наложително е. Наложително е. Просто тенденциите... Очевидно, пак казвам, говорим за сценарии, до които никога не трябваше да се стигне. Не би трябвало в... Ако Съединените щати водят управлението на, на един алианс, който, който е обединение между партньори, да се стига до подобна ситуация, но явно на американския избирател вече трудно може да се има доверие. Този сигнал го получихме още в началото на хилядолетието с избирането на, на Джордж Буш, много по-силно с Тръмп едно и сега вече в тази крайна форма, в която ако това не ни научи, може би наистина бъдещето на, на Европа, Европейския съюз и на а, всички сили, които са около Европа а, в свободния свят а, е поставено на карта. Благодаря ви, Геннадий Кондарев, експерт по климат и енергийни политики, за сложния въпрос за Гренландия, защото традиционните геополитически понятия и анализи вече не са достатъчни за описание на този неописуем възел, образуван от желанието на американския президент Доналд Тръмп да си отчупи парче от земното кълбо, независимо, че той е част от друга и то съюзническа държава.